Hagiul și ciobanul Îmbogățindu-se foarte mult, un om își puse în gând să se ducă la mormântul sfânt ca să se facă hajiu. Pe vremea aceea, ca să te duci și să te întorci din Hagealâc, aveai nevoie de mult timp. Bine, dar cine să-i pască oile? Că nu erau puține, numai vreo trei sute. Întrebă aici, întrebă colo, în cele din urmă găsi un cioban, îl tocmi și zise... Eu mă duc în Hagealâc, îți las 300 de oi, să le păzești și când mă întorc să-mi dai socoteală pentru tot, cu fața curată și nepătată să vie înaintea mea. Bine, bine, stăpâne, și drum bun, o să am eu grijă de turmă. Stăpânul plecă, atunci ciobanul vându jumătate din turmă și puse banii în buzunar. Când se apropie timpul să vină hagiul, vându și cealaltă jumătate. Lăsă doar o oaie să pască în grădina hagiului. Când se întoarse hagiul, ciobanul tăie și ultima oaie, o jupâie de piele, luă o ulcică cu iaurt și se înfățeșă dinaintea stăpânului său. Bine ai venit, stăpâne, să-ți fie de bine, hagialăcul. Bine te-am găsit, ciobanule, unde-i turmă?" De turmă nu întreba cinstite hagiule, dar socotelile miscurate. Ia să vedem. După ce ai plecat, stăpâne, și-au trecut două-trei luni, s-a auzit vorba că ai pierit, că te-ai fi înnecat în mare. Mi s-a făcut milă, am vândut jumătate din noi și banii i-am împărțit pentru sufletul hagiului. Apoi am aflat că ești în viață și atunci am vândut celelalte oi. Am lăsat numai una, iar banii i-am împărțit săracilor pentru sănătatea hageului. – Eh, dar singura oaie care a rămas undei, Când am auzit că ai venit, am tăiat-o, mulțumind cerului că te-ai întors. Cam asta mi-a socoteala la moș hageule, curată și clară. Uite, îți dau pielea de la ultima oaie și o ulcică de iaur de la mine. Când văzu hagiul cum stă treabă, tare se mânie. Și apucând dulcica de iaurt, i-o turnă ciobanului în cap și dă dăduă afară. Iaurtul curse pe fața ciobanului. Ieși ci ciobanul în uliță, iar în jurul lui se adunară oameni care se menunau, neștiind ce se întâmplase. Ciobanul le spuse. Ce vă mirați? Cu ei sunt socotelile curate, așa îi este și fața, albă și nepătată.